خلو رحم خلاص داتې او دا خبر ده د فرا د مبريد د کوثر بن نحمي او نقل دي د شيخ الاسلام ابن تيميه او د ابو الحجاني مزينه اريد دا نقل کړم اريد اي کدا د دې فرا راغ دي دې تحدید د چلين د فرا راغ دي چې محریکينه وي دا, دا قران د زانه جوړ کړی دا قران دا ځانه جوړ کړل نه دا حروف روانېګل چې دا ستاسو د کلام حروف دی څه نور نه دي کله دا دې پیغمبر دا ځانه جوړ کړی نو بس تاسو د دې مطلب بیان کړئ کله دې مطلب څه دی د دې معنا چې کوم دین وکړي چې دې مطلب څه دی نه دا دې اجازه د قران ښه په دې که کوم ځای کې دا حروف راغلي دي نه داغي نو وستو لازمات او صداقت د قران کریم اغاز یې کړشه کړ چې دا حروف راغلي دي نه صداقت د قران کریم دا ذکر شوه نه دا اشاره ده اراجاز القران زکه دا چې کوم د ذکر کوو ايسلامین ذالک الکتاب دا کتاب لاره بسی نشت دے اس شک پدے کے نشت دے اس پریشانی پدی کتاب کے گورا زالے کا اشارہ کی برعید ندا کتاب دے شک اور دے شبین برعید زکر پر زالے کا باندے چکم دے نوک رہا اسنی اشارہ پر زالے کا صدر تعظیم دپارے زالے کا چکم دے نوک رہا او پدی اسوار دارے چه ذالکه خو اشاره کیگه مخصوص تا نه کتاب اللہ خو غیر مخصوص تا مطلب دا چل دی اغمعانی آخو الفاظ آخو مخصوص کے شي نشی او کتوه دانو کات چکم دی اغیده خو اعتبار نشتا ذکا خورانی گره ختمیجی نه ذالکه سل اشاره کیگه مخصوص تا او قرآن دا خو غیر مخصوص تا نه باج خلقو تا کلوفات کړی دي چې محسوس د قسمه ده یو دی حقیقی یو دی حکمي ورانی کریم اگر که محسوس حقيقي نه ده لکه محسوس حکمي دی او حکمي دا څه دي چې دا زمون ذهن کې زمون پړه کې دا څه ګرېدل دي لکه چې مونږ یې وینې لکه مونږ وایو د تجربه نشته په ځای کې اشاره کیږي معروف مشهور ده لکہ سنگچے زالے کبان دے اشارت کی گی تھا ندغہ سے پہ زالے کبان دے اشارت کی معروف مشہور تھا اہلکہ اللہ فرمائی سورة یونس کے فَزَالِكُمَ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَاقُ فَمَازَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضُّلَال زالکم اللہ رَبُّكُمْ الْحَاقُ سورة یونسو تین زمرو کودا زالکم اللہ ربکم الحق فرازا بعد الحق اللہ بلال زالکم اللہ ددے کارنو کونک کا اللہ دے چستاس رب دے رشتی میں بطی سہت ربکم الحق ددے کارنو کونک کا اللہ دے چرفتاس رشتی نرزاد کم راگے ولی اللہ محسوس لسو نا نا اشارہ کیگی کل کل معروف مشہور تا نا مطلب دارنگی سورت قواف کی رازی علت وی داغی بیان کی کم دینو کری ونفخفی السورو زالک یوم الوعید اشتا گشتا مصفارا لقاف دو ملوکو دا ونو سیخا فی السور شدم آیت تے زالک یوم الوعید پوکے بوکلیشی پشتے لئے کے یوم الوعید داو رز دیر دا دا قیامت مخصوص دے چے زالک او چے اشارش دا زالک یوم الوعید دې څه معنا دا رنگي سوره کې ابراهيم یا نسمو صفاره د ابراهيم دوېمړو کو ارتقوي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا اولتؤمنون شيئ ملتنا بیا د سمايات یال الله په اوه اللی مرب همله نهلیکان نوا دنسکنن نه کومل اربه که د منخفه مقامي وخوافه که دا کامیادي دپ د اغ چاده یریږ د جردوونه مع سره او یریږي د عذااب زماه د که اشارهفته نفتته مخصوته دا خبر او حی کې چه وفد عبد القيسه را غلی و نجیب السلامتا او غیظ میجو الا نا انا لا نستطيع ان ان ناتيك الا في اشهر الحرم من طاقت ابره اشهر الحرم نمیشو ذاتلي ولي وما بيننا وما بينك هذا الحي من كفار من مسكي دا قبيله لا ده كفار مزر قبيلهنا نا هذا لحه از یا زار کې شار محسوس لکیږي نمازار محسوس دا ټول مصیبت د دینه جوړ ده حدیث شریف نبی نبی عليه السلام فرمای چې مړی تبا قبل کې اوهلی شي ما تقول فی هذا الرجل صلی الله علیه و آله نیہ دې دا هازه زکوی چې قبر اوګ کیتل مدینی منورې پر ولا قبر اوګ کیتل او دې دې نبی عليه السلام شکل اوهلی یا جنګی لري شراب شکر او تراوسي علي دا دای امتحان دي چې منتهل امتحان اخلي طالب علم د قرچهول کې ته د اوغو رابيع حل دي د دياني دا خو مقام د امتحان دي و سريا هاذا اشاره معروف مشهور تکی هاذا رجل دا مشهور سره چتاه ترالې کړی شو ددبال کې سو اصل اسد روايه دي ما تقول شي محمد ده محمد علی صلی الله علیه اصل روایت دا ده نو را بیا مداګی نه کا حاظر وځي اصل روایت دې واټ کولې شي محمد دے. اصل کې قواعد د نحریانو دا, دا کلیې دې د اکثرېخه کبا د خلاف راځي ناخو انسانانو کنا مې ته خدای کیږي نه ددا نه لري مې ته دې نو کنا دا نه چې داږي هر قاعده امرکان کړې نه الله ولی ودانه کتاب دې کې شاک لیست سمان آلہ اولی بل کتاب کے شخص تا کتاب نرے بل کتاب کے شخص ترسو چگلی نا کتاب نرے بل سگی نا نا دلتا کئی مجمعر بیان کر رہے اور سورتی و نس و جرشم آیت کے علچہ پورا کر رہے آلتا فرمائی ما کان حاضر قرآن ایفترا و لیکن تصدیق النزی بین یده افصیل الکتابه لا ری ب Kochیه مر رب العالمین سلط یونس ار نتو وی اخکار بیانو انکه دا اخکام دع ダ لا دے چ diplom به شخص دیکھ دا نو زیلک الکتاب ب دارنگی علف دارمین سجداد رحم آیت کی آل تاوی تنزیل الکتابی لارب فیه مر رب العالمین رالی گلدلی کتاب چنشتر شک پدی کے دکرف آد رب العالمین ندے زالک الکتاب دارب فیه مر رب العالمین و پدی کے شک نشتر حضرت شیخ بدا منتوی امانگز دکریب. ابن کسیر چوکو تو نا اغم دا قمضمون را رستلے لا ری بفی ایفی حقانیتی ہی من عند الله اغم دا مانا چکم دینو کرلہ اغم مغی دا زکر شیخ ورلی چلمن رب العالمین دا یا تولا ایچ کم پیشو دا مانا ابن کسیر ام چکم دینو کرلہ ایفی حقانیتی ہی من عند الله نامعت ابن کثیر اندغه ماناراو هم شیخ مزلک له وته دغه دوره کې د حاضر شیخو القرآن هغه کې بعد تفسیر به مطالی ته لیکیمونه د مفسرین تدقات منطقي بیانول شي د احادیث او درس بومو تاریخ بومو هر سب دلکل پاغي دي د دې طریقې سره به قرآن اڅتا به وینا خو به دې د معنی کې هانان کې هغه کې له علم به کومه نه نا اللہ دا کتاب تا دی پا حقانیت کی شک نیشتا یہ دا کتاب راگر رسل پار دے ودل للمتقین مضبطون کلے متقیانو لا استقامت ورکون کلے متقیانو لا نا دا مانا چې موږ او کرا استقامت پا دی دو سوالات دا پشو ون دے دا چکه دې وساده متقين هغه ته هدايت ضرورت اخو متقين نه هغه ته هدايت کوم ضرورت دائم دا چې بل دې کي رازي هدل لناس نه خلکونه او دلته وی هدلل متقين دا هو تعارض نه مونږ وایو د هدايت ګني ماني کې شیخوؒ لغز ہدایت طول سماعتو باندې راغلي شيخوؒ سلام ابن قیم زاد المعاد کې نقل کړی او خلله شیخ عل عرفان کې اګتور نقل کړی او ہدایتو دای په قسمه کړی دی یو د هدایت عام او یو د هدایت خاص هدایت عام چې اغي زناور مارغان طول کې کم دینه شریک دي دا ده هدايت عامه لکه له سوره طه 50م هر کې فراون ته پوسکي قالا فما ربكما يا موسى قال رب الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال الذي اور تو کل شیئ خلقه ثم حدا موسی علیہ السلام وئی زمنګرم اگړی چې ورکرې نه هر چاته شکل دا وو ثم حدا لار خول دا غتا هر چاته دا غو مناسب شکل ورکرې او دی لا اگ تخود لیدا دا غو مناسب نزه ته ہدایت عام دا صورت اعلی کی راضی دې شمو صفاره ولذي قدرا فهدا اغه ساعت چې پان دے هر یو شي او خو له اغتا هدا چا ما فهد او دن دې هداه خاص د عارف یادري اصول دي يا دې انزال الکتب اور ارسال الرسول ارسال الرسول و انزال القتب یہوں دہے دایت دا لکحان من سجدہ کے راضی دو ملوکوں کے سلیلشتوں مسیفارہ امم السمودو فا امم السمودو فاستحب العماء علی الہداء واللہ سمائے و امم السمودو فہدیناہم فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَىٰ اللہ فرمائی سَمُودْ جَانُتَا مُنْلَىٰ رُخُدَلَىٰ یہ نیت کے غمبرم نو ورائق نگم رہی تہدایت دل تکی دہدایت مانا ارسال الوصل انزال القطب دا مانا برین دہدایت مانا توفیق استقامت او توفیق لکه څوک هغه کبوز اخلي آیت کې راځي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبُلنا وان الله مع المحسنين اره کسان چې کوشش کوي په دینو مونږ کې نو توفیق به کوم دی ته د توفیق به این من با مضبوط کدی پاغلاو سلورن ہدایت پمانا دی جنب لیکن سوچ اعرافو سلوی اختم آیت کی رازی اتم و وقال الحمد للہ اللذی هدانا لحاظا ادوی دی سناعی اللہ لردا چی توفیق راک منتعد دین امتنو وما كنا لنهديا لو لا أن هدانا الله نو مونږا چې مونږ لار مونږ دلوي که توفيق نلرا کرے مون تعالی اې د ایتو معنا دې جات هدایت تو معنا د استقامت هدا للمتقين دا کتاب استقامت ورکون کې فلګاران ن اقدس سوالات اقدار آنه شو باع چه متقیده لحیدائیت سو ضرورت ته نمان وائیو ده متقیده هیدائیت منتی استقامت پکار ده نا استقامت ده ده قرآن منشی که ده نا مرتب دوین دا چه کمزه اکوی هدل للناس آلتا هیدائیت پمعنا را دعوت را گده لی دعوت آم او و تورکی آلتا هدل للمتقید هیدائیت پمعنا استقامت را ګم داवस्था دي اسمو نشو دا د هلوشي یو جهاد دي ښا کسر کوئی دا کم مفسرین ګور نه اولې رده دل استل کی د دې سوال په حل باندې دونټین څه سره امه ګي ډا ټول مطلب دا دا تفسير چی بس اس ارشاد دی نشتا دې دغه کې تاسو لیکو کې ګن ان شاء الله درس کوي اولې تفاصیل دا خپل کوئی لپاره ګوره کیک دا ولې کې قرآن حل دیتو جیہاتو دلتو قرآن حل کی گئی پنٹیل کی حل کی گئی چاچر شیخ نویل رئے داغیتو دورو کی ایک قرآن حل کی گئی نا اللہ وی حدن للمتقی کتاب مضبوطیان رکم ان کے رئے متقیانو رم متقی چاہتا نشا نشاولی اللہ مانا کہی ایل المعملین الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعتی متکیاں هغه مومنان دي چې ځان بچی دي شرک نه او زموږ په حکم عمل کوي الفتح الخدیر لا یو ورل سعلنا فوز کبیر ليوځه کړه چې دې کې غرايب القران هغه ناشنا الفاظ شاسې بھل کړي نه ځما نه هغه کې چې کم دینو کړي اېن جرین معنا کې نور اندل موحبی. و دا کتاب نور دې موحدین نو دغه فار کې وصلې توحید بیانې نو قران بولسې چه قرآن نیز دکر اگر توحید نیشی بیان ہو دی اگر با نو سو نو سو بیان ہو دی اب داکتور توحید بیانو نا اولیاءو تے مشرکان ہو دی امام احمد امن حنبل تے قاتل ہو دی داکت توحید دائی ننچ چه قرآن نیزی توحید بارسو بیان دی ودن للمتقید ودا کتاب نور رید موحدین و لطار اوصد منعو من علیهم داغی اگر پینزو اوصاف الَّذِينَ دَعَقَ سَانْدِي يومِنُونَ دِلْغَيْبِ كَيَقِنْ كَيْفَ غَيْبُ غَيْبْ تَاتوي مَا غَابَ عَنَ الْحَوَاسِ كِلَ حَوَاسُ نَغَيْبِ دَبَنْدِقَانُ نَغَيْبِ قَذِي بِزَالِ مَانَاكِ غَيْبْ تَاتوي اَغَوِي الْغَيْبُ مَا لَا يَقْتَزِي آره الغیب <سؤال> ما لائل <سؤال> دلکوه الحس ولا یقتزیه بداهت العقل الغیب ما لائل دلکوه الحس غیب ولا یقتزیه بداهت العقل او دعقل پا بداهت دعقل پا خکاروالی من مالبی لجیتوی غیب لیزاوی دامانا کرلا دانانگی غیب بقسمت یو هغه دې چې فحس او عقل نماديږي لکه الله د الله ذات کیفیت هغه پاک نماديږي او د حس اپولی شي دارنګه یوم الاخرت دارنګه ملایکا شکل ځاګی خونماديږي دارنګه تقدیر انبیا علیه السلام دارنګه حوادث برزخ دا څنګه معلومي کنه فاقل او نه څه معلومي لري یو داغي دی ورانه کریم دا را جمع کړی سورې دې صورت کې دای مسفارا واپس آئے ته وره تدای مسفاره یاسدین ان تولو وجوهکم قبلالمشریق والمغرب یاسدین ان تولو وجوهکم قبلالمشریق والمغرب وَلَاكِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ دِ اللَّهُ اللہ دا غائب دی وَلِيُنِ الْآخِرِ وَرَزْدَ قِيَامَتْ غَائِبَ والملائکةِ ملیکِ غائب دی والکتاب مَحْقَنِ قِتَابُ غَائِب دی دا محرف بھی حتكم بھی اصلی کتابُ غائب دی و ننډي په رمبرانه باندې هغه غیب دي توېغه دانګلې واقع د دا برزخ واقعات تک دی دا راز د الله دی په دې موږ پوه یو نو متقین اګه دي چې د غیب باندې یقین سره ليوږ یو ځای شو دوی ما لا دلې لري چې طغید دلیلني لکه سباب سکی نغه دې بیان خچانه کې راکړل ستاپړې کې څه وي پړې تاسو سره څه دیل دي اورې چې ته له سانه ستا دادي داسنه سيستانه سيقي دادي اورې چاته وي ستاپه داسې کمال دې چاته وي دا پړې تاسو سره کم تلل دي دا هوتل غو بیان چې کم دې راکړې اوباد خلک ته کم تر باندې قسمت معلومه پټرې چان باندې معلومه یہ روی پلانی دے کہ چکم دے خاپیلی بھی اگری غلاغان اخکارکی نبی ری صلاح فرمائی من عطا کاہنام او عرافا فصدقہو بی ما یقول فقد کفر بی ما حنزل عنا محمد صلی الله علیہ وسلم سوک چی ترویتی لڑائیں یا غلاغان اخکارکون کو او او د رینا تصدیق ہو چې آر دیتی کوئی د دې ذکر دې کئ پیران تقوال سماده دي له دوی مونږ کریم نه کاثر دی چې دا هغه تصدیق کی ها فقط کفاره بما انزل على محمد ابکچر یو سلیوا تا ولډریږي د عبادت د فار نه ولډریږي د دې نه فار ولډریږي چې دغه خبره ښه خي تصدیق لکی خو ښه نہ حدیث کله دې سلمي فرض دې مقدمي عبادت مقدمي ناټر وی چاند لزو دا علاکه وی وی په شوک یو خدنه غیته تصفه به وي اړ اړ ته تصفور به وي ودا تر وی چاند سریه سو شو کاکه تصفه اړ اړ ناټر وی چاند دې هذا غلط خلق دي ندوين غيب عريتوي كي فارغيب دليل دي ما لا دليل عالي او انبياء عليهما السلام تا كم وحي تيغي عريت علم غيب نشوه دي عريتوي امباع الغيب اغي امباع الغيب بيها بعض الواقعات ده غيبو دي عريت علم غيب نولي علم عريتوي كي عرب دي ده او علم دانبياء دا داخل فاسباب ده دا ملائكيرو دي یا پلک ولو نلاخو پا اسبابو بانده پا دیم اجا غیت عجم غیب با دیم اجا غیت عجم غیب یعنی عجم غیبی کولی نشتو عجم غیبی جوزشتے و دمول اموگ دو انباؤو الغیب باس خبر لاندل نمولنان اغدی متقیان اغدی چپا غیبو بانده یقین که درم سفر و یقیمون السلاح درس قیمون یعدونها څنګه درمنځ حق دې أغاسي کوي او د دې معنی ته ایدو اول آیت ته اتسمه سپار کړه فلحن المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقینا کامی ادي مومنان اره کسان کله پختل مونږ کی یریدن کی د نا تارا منوس کی ددیکا میا او یقیمون دوئے مانا وَيُقِيمُونَ السُّلَاتِ اَنِ شَكِيمُونَ ذَلَا اقامت فَمَانَا رَدْ دُوَامِ اَيُّ دِیمُونَ دانکی چی یوکی دونکی دوکی درینکی ننب بڑکی تین دوانمون دونکی سلط معارض کے رازی یو کم دیشمو سفارلا قرم بے روکو دا اِنَّا الْإِنسَانَ خُلِقَهَا دُو عَام اِذَا عَمَسَّهُ وإذامت سهل خير من عن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ما غير النبي المؤمنان قد يدخلون منزوا باندي اميشلي كونكي يقيمون السلام ذکر د صلات امرات دی ندیم ذکر د جوز امرات دی نکول ځکه حدیث دی چې صلات عماد الدین مونږ دا د دین ستونډه نه چا چې مونږ وکړو دین مضبوط کوو چا چې مون پري خوړو نه دیني خوړو او دیني کې کم نه انوار نه ذکر د صلات امرات دی ندین اقامت پر معنا د اشاعت ویل <الصُّلَاة> قیمنو اشاعت کی د دین د دین اشاعت کی یو تنظیم جوړ کی او د الله د دین اشاعت دی د توحید او سنت اشاعت چکم ده نو کی هغه شیخ دا معنا کی ها العرب وی قامکه سوق اذا راجت بازار چکه خوشی گرمی ن عرب وی قامت الصلو او بازار چکم ده करत او دا معنا ام مرادنا و دی سور اطلاحا کے لازی آخری آیت نمی التوئی ایک سو بر تیز التوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالسَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَا رِزْقًا وَأْمُرْ أَهْلَكَا بِالسَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا حکم کلاغ پر اولاد دمانزو او کلکشا پر باندې مسلماناله ګورموس ګران کا دسو چې کلاخه باندې نه نه ذکر د موز مراتي نه دي و د دین حکم وکه پر امت پر اولاد ته او چې د دین اشاره کې امتحانات بناږي واستګراله کلاخه په دې باندې او کتله زه ترجم کوما ننبه ګاښم زه دې ځین بیان کومه لوخرم بسو الله وی لا نسالو کرزقا موږ ته پوس نه کوستانه د روزي غتلو ما چتا سونه مالو غټو ولی نحنو نرزوکو منګل زقدر کو تعالی اغه جنوالي الله سره سريت ته کار کو د ځین چکم دې ستاره زقدر الله فرات ارزکه حدیث کی راضي نبی دې سره فرمایي من جعل الهموم هم من واحدا هم آخرتی کفاہ اللہو هموم دنیا ہو فرمائی من جعل الهموم هم من واحدا هم آخرتی چاچی دل چولو غمون نیو غم جول کو یعنی غم د آخرت چا پرید پرید بس پریدہ سڑیا اہی با اور چا بس پریدہ وا اوہ لنگ شمہ لنگ پدر کدو بس رأي الله دين إشاءتك يو دا غنوارستو كفاه الله هموم الدنيا الله بدل طول الدنيا دا غموننا غلقاتي عرصب الله ويسن ومن تشعبت به الهموم هموم الدنيا لم يبال الله في أي عوديت في أي وادن حالك كاذب غمون پراغن دكرو دا دنيا یہ صحیح کزکینو قرآن بیانو ما ندا پرانے کار بسوکی ندا بسوکی پا دیکھے آئے اللہ پروانکی پہر کم دکی چہارا کی کنو حدا کی کداغ ملاده و کداغ عالم ده و کداغ عرص اللہوی پہر کم دکی چہارا کی حدا کی نیقیمون السلات اشاعت کی دعوت ورکي د اللہ ربی حموم الدنيا لم یبال اللہو فی ای وادن حدکا علی <اللعي> پروانکی صحرکند کی کمری نمر بیشن نا مطلب ویقیمون الصلاة اشاعت کی دا اللہ دا دین صدورم صفر ومنما داغمالنا رزقناهم چوارکرن مندیتا ينفقون خرچ فی پلاو دا اللہ کے بورا اعتویناهم یہ انرے رزقناهم یہ رزقوی خوراکتا مطلب دا چنور دخدین ورائب میں بالمرگل سنا دانا نه چې ته په خپل تاملوه ملوه ملوه باندې غړې پسروږه جامو لګیای ها خیر سلورې کا आले أنتږیای او ستا گاوندې کوم دې اغانار دې ستا د تنظیم مرګلې اغه سره نشته اته تن حواله نه کیږي आले دا به کوم دې نه مونږه مکو نه جامه کوي ولې کین ته په دې کرا نه ود اصلين و ریبري میسریا اوري انان سمبا کې تنظیم ته سي کېږي د دې څه ځای ته اوري دا سده چې کوم دې ز موږ نووال نو موږ یې څه تختر کار باندې لګو هم په دغه تنظیم لګینو کله کتابونه راغورو کله کتابونه جوړو و اس ما تفسیر روان کرے دا په س باندې کېږي نه اوري دا هول دې په اړه هم کله دې هندره تر واځنه راځنه ګرانه ده و دخلين و ريمني ميسريه ان غور يلك يكون نفق ويكرا والد مزبوطيات يلك يكون غرمال وركيد الله په جنکي نا نا ا کي زياتين نا نا ورما چکم ده خري اولتي يره باي ما تر ها غشتات چې سمو پېدي هو دا دمسو تا او دمسو باندې پوزګوزا اره دا مطلب دی دا نه چ ناند مال اور دا کی دانا چکم دا نه یو وکرمال چ کم دی د الله په دین کې ورته نعته نا هم د ذکرونه له لخوا نا هم دای چې دی ن او کړي نو د ما عام دا ومنما او ذاع علمنا چې ورکل موږ دې تا ندی اصل فقید الله په دین کې قران ذکر له علم ذکر لري د الله په دین کې ورته تاری تاریخ خلق تو ورکی دهم معنا ده د ذکر رزق د رزق غلی معنی به خ رزق طمانات اعطاء لقدې ځېکي رزق طمانات کیسه سوره واقع کې رازي وتعدون رزقكم انكم تكذبون فلا اقسم بمواقع اغینه شو لودا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تاسو ګرزول رښت په عیسی چې تاسو درځل دین د الله نه تاسو عیسی دا به نه درنګه رزق معنا شکر دا رزق کوم دلته معنا شکر کوم کی تاسو شکر دا ګرزول د چې تاسو درځلونکو ودع الله کتاب اغه د ورجلکو نو دا تا د دې نه ما شکرګرنه او زه په معنا ده قران خو د معزه کو نه نه سمارت ریسقام د پاده قران اره غري زه په د او د علم لکه سوره طه کې اغه ايا چې کوم غارودو اغي نو مخ کوي واسدير انام یقولون واسبح بحمد ربك قبلتلوع الشمس و قبل غروبها اب یا ہوئی لا تمدن متعنا به ازواجا منهم لا تمدن عینك متعنا به ازواجا منهم لنفتنهم زہا تد حیات الدنیا و رزق و ردکا خیر و دا چا رزق معنا دا علم او دو نبوه رزق پا معنا قرآن او دو نبوه دا, دا معنا مختلف معنی کی جسا وسو سلورم صفت والنزین آکسان یؤمنون چیقین کی بنا فا اغوهیک انزل علیک کنال اگل شید تاتا دیو نفر مایر یؤمنون بالقرآن داولی مایر رو رکری مایر مایر رکری لکه سنکه قران وحده د قصي سنت وحده او کي اوسره حديث نه مني ا قران هم نه د سنت نوم کړي د قران نوم کړو دماغ انزل ال ذکر کلمه نه ما چې کوم دی مړو ونا او تعال كتاب انزل ترالي ګريشي په ماکستانا ا ده و به ما يا په هغه پیغمبرانو نن لیکن کې دا یقین کوي چې ستانو د استلا روانه نه نه دا دلیل دی په ختم نبوت باندې پیغمبر ستانو لیست په کتاب نشته ستانو لیست په پیغمبر نشته دا دلیل دی په ختم نبوت باندې ودل اخرته اپور هم یو کوي هم یقین کوي مطلب دا یوم الاخره ولوي لأنها آخر ايام تنیا زكدا آخریو رزده در جئی نفس دیاشت پا نشتا اور ما خوب کی قیامت لدلو دا مرگر یا سر بی طول او من دور پا اتنی نام با او دیر په جامو کے پا خل حالت پیلو او روانو چی قیامت شد پا دی مدرسا کی دی امامتیں منز کی ایو تن ازار دی نور و پسیل نزا غیت روئی مچه وکے نم سبا منز دی بل ورز دا کے خیر نشتا داخری ورز دا او بل ورز دا نشتا دے کے خیر اور جیل اتنی نانو چه پاس دا پاس ایدم مارا اللہ حمدوئے چه الحمدللہ منگبر قیامت دا ہے بطن اللہ پا امن ساپیش اور مقصد دا ہو نامکس <تصح> اور دامتد وَبِنْ آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ خَا اور ہونے ہوئے ا انشاء الله مطلب دا ورهم یو یقینون له حشر وک او بل اخرته پکارو نو هم یو یقینون د چکم دین او وی دا ولي مطلب دا ک یو سره ایمان بالغیر نشاتی یا د منفصلیت یقین نکي او د یوم قیامت مرم دغه اسد له کیاله دغه یقین معتبر نه ده کوي هم یو یقینون دا خمسا، و دو دو او داخله یقین کری په قیامت باندې نسبات خمسه صفات هغه چې کوم بیان کړو اوس بحکان چې کوم دین هغه ذکر کوي د مؤمنان د مؤمن منزله او درجه هغه چې کوم ذکر کوي د دنیا او د اخرت بل درجه البته فرمایا د دنیا درجه او دایکا الله د نعمت او دا خلاق دی پنی دي دی ده طرفان در اخفلنا حالا یا وڑو و ده دایت پجیوی بانی سوال دی خلاقوی کن خیر پجیوی بانی که مطلب دا و دی ده خیر پجیوی بانی ناس قرآن وڑا ده دایت پجیوی بانی ناس وولائکا دا خلاق هم المصلحون سرد دی کامیاب دی حسر روڑو مراد د فلاح نه فلاح کامل کامل فلاح کامل کامیابی اغا صرف ددیر پارو دا دعام و معمنام را پارم تک دا فلاش دا فا بازگون انگاران کی غیبہ سزاو کھولی کب ادیا برازی جنب تا ما آ فلاح کامل ملے فلاح کامل دا صرف ددیر پارو او فلاح دو قسم مرے خواد یو دے انفوز کامیابی چسرے دسکا مقصد دا پارا جنت جوہد کی اغا مقصد حاصل کی نیو دا او دغه دې بقا دغه فلاح دې بګه چې هغه مقصد د سره باقی پاتشي چې هغه مقصد هغه باقی پاتشي د سره ل جنت تجربېان لاړو جنت حاصل او دغه جنت کې بدی امیشنه فار او دغه سمفاح او کانيادي هغه چې کمینه حاصله کړ او نایک همو المکفرو د قران کریم داتې خلعه چه کل دعاق سام بیان کی کافر امومن لقدیز ایجی مومن بیان کو ورپسی بیان دو کفارو کل کلا کافر بقسم کی یو اصلی کافر ایو منافر لگا سلوچ انفار کی بیان د کافر کر رہے جا سورہ توبہ کی بیان د منافقینو کر رہے تیم برازی کلا کلا دو مومنانو دو اقسام بیاندی دو مومنانو اقسام دا دوچی کم ذکر کئی یو مقربین اغا آنا دره یه